av Laura från Silent till två, av Akira med åka alltså och medan vi fortfarande väntar på att Krik ska komma tillbaka förmodligen svettig och flammande röd så ska vi kunna ta några kommentarer här som skrevs under den här tiden och vi egentligen skulle börja sända om inte tekniken hade eh, fuckat oss över som man säger på svängelska någon stockholmare sa för att gå rakt på sak angående skräck- och speltemat. Jag har verkligen väldigt svårt att se vilka metoder spelutvecklare skulle kunna använda för att skrämma en generation som redan sett allt. Kolla bara på skräckfilmerna, När kom det en läskig skräckfilm senast? Allt är ju för fan likadana. Små barn som är besatta av äh, besatta som man bara ser ögonvitan på. Ja, förutom att äh, det som går den andra vägen då. Våldskräcksvägen och seriöst. Men fan tyckte något, någon av så filmerna var läskig. Nej, jag blir, skräm, jag blir skrämd av ett spel i virtual reality det är en självklar för Vali-konsol Tills det skiter jag i det Håller ni med någon stockholmare Och håller ni inte med honom Henne, i och för sig, kan också vara Nu ska vi inte vara sådana Och nu har Kricke återvänt som en slagen hjälte Yay, Yay. Mm, Lite sådär, ja Ni ehm, har också inte hört att vi har eh, Problem med Vår lilla gamla Allt allt. Ska jag dra ner din mix medan du pustar ut här? Är det är lugnt? Det är lugnt. Ja. Äh, men det är rätt mycket uppe för mina hörlurar hörs väldigt. Äh. Ja, sådär. Yes. Jag ser att det också kan vara hydet. Nu är vi igång. Äh, så ser vi har fått jättemycket kommentarer, men väldigt många skulle jag kunna tänka mig. Är det innan sändning? Ja, att det är väldigt mycket sådär som jag det problem. Uh, Swedish Dante säger Stockis ni den här random killen. Jag hade samma inställning som du när jag kollade på ettan och jag fick min en red real... Jaha, nu är det något som jag har missat här uh... Men det är ju skönt att alla, uh, alla kommenterar Det vi får så långt helt far. enkelt uh, börja om från början, börja om på nytt som vi säger och uh... Nu får ni börja uttrycka era intressen kring Shakespeare för det är alltså det det här programmet handlar om idag, nämligen den nya generationens skräck. Det verkar ju onekligen som att Silent Hill och Resident Evil inte gör annat än gör hardcore eh, publiken, eller den gamla publiken ska vi kanske säga, besviken. Vi kan väl allihopa ena som att Resident Evil 4 och 5 är väldigt bra spel, men de är inte längre skräck på samma sätt som de var en gång i tiden. Eh, och också Silent Hill har ju börjat fokusera allt mer på faktiskt eh, på action istället för på själva skräck och historiemomentan. Eh, det är också börjat bli en allt mer en upprepning av eh, spelen som kommer. Kan det möjligtvis vara så att skräckspel är en genre som kräver förnyelse man kan helt enkelt inte göra samma grej om och om igen? Ja, alltså det, man kan ju bara bli rädd för en sak så många gånger. Det går ju inte att förnyera till exempel hundarna i Resident Evil skulle ju bara funka i snitt. Jag vet inte hur många gånger det används men första gången var det ju väldigt effektivt i första Resident Evil. Men om de say, skulle använda det i varannat spel så skulle man ju bli väldigt det skulle bli väldigt Ja, Eller Pyramid Head skulle jag vilja ha som min uh, den här uh, ultimate I am so freaking scared of that person it's not even funny. Och han var ju <laughs> så jävla läskig i första spelen och sen dök han helt plötsligt upp i filmen och sen så... Uh, tog det... Sen så dyker han upp i ja, en yngre version i, en, ja, i den där portabla versionen. Ja, just det. Jag kommer inte ihåg vad det hette, men Origins, ja, va? Origins, precis. och Där finns han med och då känns det liksom som att ja, men jag har sett honom. What's, what's new? <laughs> what's uh, the deal, liksom? Ja, precis. Och... Ja, det känns lite tråkigt. Men vad är det då som kommer att ta över när de här stora, så att nästan kungarna på området, äh, tycks packa in? Är det ett äh, japanska skeckspel som kommer att ta komma in ännu mer än vad de gjorde de här åren då The Ring var så himla uppalärt? Fatal Frame som något sa fortfarande ett spel som jag tycker är svinläskigt och skulle kunna må bra av en next-gen-debut så att säga. Ehm, eller ja, vi har ju också Bla Forbidden Siren heter de där spelen ja, ah, ja. Eller är de här FPS-skräcken Som tycks börja allt mer och mer Som exempelvis Condemned, Fear och Prey Och jag tyckte ju för det första inte att Någon av dem ens var läskiga I Tyckte så. inte du Condemned var någon läskig Jag tyckte inte Condemned var läskigt alls faktiskt. Det var läskigt i början när jag satt och väntade På det här att det skulle. nu ska det bli läskigt Åh <laughs> och vad läskigt det ska bli För jag, jag blev väldigt hypad på det där att Både du och lite till folk sa att Det var så sjukt jävla läskigt Ja. Men ja, jag blev rädd för killen som satt i garderoben. Det... Ja, men det, vem blev inte det liksom? Ja, precis. Men förutom det så var det ganska mycket. Bara, en knarkare till och ännu mer kråker. Eller ska vi kanske ha så pass höga förhoppningar att vi tror att eh, spel som får den här skulle kunna gå över till skräcksgenren? Det här någonting är... lite mer lågmält så att säga. Ja, Nå, någonting lågmält. Uh, Heavenly Rain har vi just som utveckling nu som i och för sig förmodligen inte kommer att bli någon skräck men kanske likvärd en thriller. Uh, och så säger att det tog dig fem minuter och 52 sekunder att ta, sig, ta dig i, genom den hinderbana som är vägen mellan radiostudion och Crickes lägenhet. Yes, och på vägen hit hann jag svälja ett knott och sträcka min... Uh, Eh, sena på benet. <röks> Sväljätt, jag har bara en. <röks> vad händer att du tjankar lite grann Ja, jag fick lite proteinkick där. Precis. Så vad tror ni om eh, den här nya skräckvågen? Ehm... Ja, det är väl bara liksom. Vad, tro, vad, kom, vad skrämmer er och vad kommer skrämma er längre fram? Är det något smart som ni har i laget som inte spelutvecklarna har tänkt på? Robben Fox säger skräckspelens konen kommer att vara nya Fair Och eh, stavat som eh, den engelska versionen av torrmarknad. Men jag tror att det kanske är Fear som vi försöker stava till där. Nej, det tror jag inte. Fär, finns det något som heter Fair? Det kanske är. Han får nog utveckla det där lite, Robben Foxel. Uh -huh. För jag förstår inte, för Fear 2 är väl det senaste och det är, det är väl så lite skräck som det kan bli. Det finns väldigt... något som heter Fär. Får gärna utveckla där. Precis, och vi har ju redan sett att såna här lite mer undersökande skräckspel som uh, Alone in the Dark gick ju också kul. Alone in the Dark var ju också en, en stor skräckserie på sin tid som sedan aldrig försvann. Och uh, typ... Det var väl den första serien att dö. Nästa efter Clock Tower. Clock Tower först, sen Alone in the Dark. Oj, Clock Tower. Sen Silent Hill, sen... Um, Resident, Resident Evil. Evil. Vilket kom först då? Det var väl Resident som kom först. Resident kom först, ja. Så det har ja. vi teoretiskt ha sett längst. Ja. ja, det har jag hållit ända, sen, eller ända tills nu liksom. så. Ja, för att säga till börjar bli dåligt redan vid sin, fyr, vid, vid sin fjärde del. Och eh, det är uppe i, i... Teoretiskt sett är det ju faktiskt uppe i sin sjätte del nu. Uh, om man räknar sjukt. alla såna här spin-offs-grejer. Ja, kanske är sex delar lite för mycket. Det Ja. Det kanske blir för, för mycket upprepning. Ehm... Um, nu ska vi se om jag kan få den här musen att fungera. Någon stockholmare säger Jag har verkligen väldigt svårt att se vilka metoder du skulle kunna använda. Ja, ah, det var det här, precis det Jag tyckte ju att, seriöst, vem fan tyckte någon av såfilmerna var läskiga? Och jag tyckte ju att såfilmerna var läskiga. Ja, det tyckte jag med. Jag tycker du... Eller... Jag vet inte om jag ska säga läskig heller. Nej, men jag menar mer det här att man blev väldigt så här Äcklad på något sätt. Jag tror att det var det, rätt, det som är rätt att säga är smärträdsla. Ja. Um, det är lite det man upplever när man tittar på det. Lite, ja, men alltså det är Alltså just det här riktigt. att man tänker, åh fy helvete vad ont det där kommer att göra. Ja. Och så det där är inte, verkligen, verkligen inte ett trevligt sätt att dö. Nej. Och det finns väl, varje film bidrar väl någon minnesvärd scen som har, liksom har blivit en ultimata. Det där vill jag aldrig råka ut för. Ja. Så... Har det inte kommit ett spel? Eller ska komma ett spel på så? För... Det låter ju onekligt som någonting som om borde göra en licens. Ja, jag har det hört sak. rykten tror jag. Att det skulle bli någon slags... Ja. Att man skulle spela som en poliskonstapel och undersöka. Men jag kan ha väldigt fel. Jag kan ha fått det från drömmarnas värld. Men ja, det skulle inte vara omöjligt som sagt. Uh, I mean fear. Um, fear antar jag att det betyder. Ja. Det är ett i där igen som har ja. nässlat sig in sådär som in gärna gör. Um, och jag kan, inte, jag kan inte påstå att Fear är ett skräckspel. Åh, är väl... min ge! Jag trodde att det inte var någonting bakom det där, men du, det var kommentarer på kommentarer på kommentarer. Um, ja, nej, det är vad säger. Pokémon som skräck ska jag ha. Ni vet, Pokémon får riktiga skador. Och Pokémonen får riktiga skador och sånt. <laughs> <här> oh. Det skulle så jävla roligt Pokken Pikachu bara sliter huvudet Av folk R Är inte det hardcore så Man vet jag inte vad som är liksom. Bara den uh, Swedish Dante sa uh, Får du inte musiken att fungera Kristoffer? Nej Men då gör vi så här: googla uh, youtube upp en låt För vi har redan uh, tappat så mycket tid Så jag kan tänka mig att vi inte hinner spela så mycket Nej vi, vi får nog Det är extremt mycket uh, på Ja, precis. Så det är bara att vi försöker uh, YouTube upp någon låt och så kör vi den När tid ges uh, Nu ska vi se, Swedish Dante Fortsätter. En sak som gjorde att Resident Evil 5 sög var att skaparen Shinji Mikami fick kicken efter Resident Evil 4. Och Capcom, kom Capcom och Capcom kopierade. Det var jättesvårt att säga. Säg det flera gånger i rad. <laughs> Ja, det nog inte. Han fortsätter i alla fall och Capcom kopierade i princip hela Resident Evil 4 och gjorde det till Area 5. Vi behöver fler nya spelserier som Dead Space där utvecklarna bland olika skräckfilmer gör ett mycket bra och nytt skräckfilmspel. Det som Oj, oj, oj oj oj oj oj. Men... oj, oj, oj, oj. Ja, jag håller den. Ja. Den är knapp. Det som ska med mig är hoppa upp effekter och stora äckliga monster och sånt, det vill jag se mer av säger Swedish Dante i slutet där. Ja, men ja, det håller jag eh, med om. Precis. Nyast, jag har inte spelat Dead Space. Vad? Dead Space, det är, väl, det är väl också så här, det är lite mer hoppa fram och blandat med action. Är inte det ett FPS? Är det en first person? Det är eller third, är det third ungefär som Gears. ja precis Det fungerar väldigt mycket som Gears. Ja, men det är, alltså lite, det är mer det här action-betonade shoot-them-up-skräcken. Ja, exakt. Jaha, det där, du, du får ju säga saker annars. Ja, ja, ja, jag ville vara lite sneaky. Ja, men eh, den, det, är ju liksom, det är ju liksom det här action -spåret. Och ett tips till alla er som är intresserade av Dead Space, ladda absolut inte ner demot. Det har fått väldigt mycket skit för att inte alls representera... Eh, Spel stort. Nej, och det var till och med en liten krönika om det i level senaste. Ja, precis. And you don't mess with those level -crans. Nej, och jag håller med dig för demot fick mig väldigt avtänd. Så är ni sugen på det så ladda inte hem med demo för det är väldigt konstigt, väldigt taget ur sitt sammanhang och allting. Så stay away. Och pirata inte spelet överhuvudtaget för att det är inte snällt. It's legal. It's not legal. Nej. Um Eh, Roman Fox säger, men min mardröm är om Rabbids kommer att göra ännu ett spel. <laughs> ja, det kan ju skräckspel i sig. Eh, Kark vill se ett nytt Manhunt. Eh, han säger att ett nytt Manhunt skulle mycket väl kunna skrämma mig lite om de inte schabblade till det som de såklart kommer att göra. Jaha, just det, Manhunt, det hade jag helt glömt bort. Det var ju med i det här SVTs debatt som ett som är liksom väldigt taget ut i sitt sammanhang så var det så ett våldsspel som skadade ungdomarna och då hade de bara tagit klick på så här klipp på execution moves helt bara i någon tom spelstudio eller spelmiljö så bara, döda med så döda och det var enligt debatt väldigt farligt ah, Jo, jag vet, för att det, är typ så här, det kan man ju döda på på riktigt men nu har jag också sett på debatt att det är jättefarligt att folk pratar lite på internet för att det blir ett språk som vuxna inte kan förstå och därför så typ kan barn koda sina, sina meddelanden till varandra och vuxna har typ ingen koll och jag tänkte typ så här är det så jävla svårt att googla? Nej, och är det, hur lätt är det att liksom få ett helt meddelande i Litsbik? Ja, hur svårt är det att avkoda ett meddelande i basic leetspeak? Det är bara typ... Vad ser det ut som? Ja, <laughs> eller hur Vad ser det ut som och vad låter du som när du säger? Om de kör en mer hardcore litspik kan det bli svårare. Men det finns fortfarande guider på Wikipedia. Ja, så det är inte omöjligt för alla där ute som lyssnar. Nej, precis. Ni kan mycket lätt... Alltså Wikipedia är din vän, vill vi säga. Oh ja, oh ja. Ja, efter denna lite, lite hackiga inledning, Kristoffer, vad är det eh, moment som har skrämt dig mest genom spelhistorien? Mest genom tiderna. Jag, jag är en sån här person som ja, visst hoppar upp skräck tar effekt. Jag blir rädd, men det går ju över på några sekunder. Mm. Däremot uppbyggnad av stämning genom kanske utspridda dagböcker, små glimtar av något monster som man inte riktigt får se. Jag är nog mycket... Ja. Jag är nog mycket rädd för det okända. Vad är det för, no vad är det för någonting eh, som är här och liksom vad är det, vart är jag och sånt där. Ja. Och det märkte jag senast när jag spelade Penumbra Overture, det svenska skräckspelet. Mm. Ja, det har jag läst om. Ja. Ganska bra, jag och jag hade liksom, ja, det är så låg budget. Det, är inte all det var ett fem, två till fem personer som gjorde det. Och jag tänkte, det här kan ju inte vara läskigt på en fläck. Sen hoppar jag ner i den här mörka luckan och liksom, vart är jag? Det, första, liksom. mm. det är en övergiven grej. Och för det första som liksom skrämmer mig det är att jag ser två lysande ögon i nästan kompakt mörker och hör någon slags ylande. Och skulle det typ vara upplyst och jag skulle se vad det var för någonting, då liksom ja, men det är lugnt. Men just den där stämningstäta grejen och att monstret inte attackerar på en gång utan liksom, du har tid då. vart ska jag ta vägen? Ska jag gömma mig? Ska jag gå fram och kolla vad det egentligen är? Det kanske är bara någon hund eller någonting. Och då blev det, det där okända som skrämde mig och där du möter du inte alls många monster och så, utan det är mest gamla radiosändningar dagböcker ljud och glimtar av saker som bygger upp den där täta stämningen uh. så, så det liksom man håller på att liksom, kravera inifrån för att man vill veta vad det är för någonting som lurar där i mörkret. Sånt skrämmer mig mer än själva hoppa fram och jättestora blodiga monster. Ja, absolut. Det tycker jag är också samma sak. Jag har ju person... ungefär samma grej med en sak som händer i Final Fantasy. Nej. Men gud vad jag säger Final Fantasy jag menar Silent Hill. <laughs> Silent Hill 3. Då Heather får kärleksbrev av en kille som lämnar Barbie här och var. Ah. Föreställande honom och henne. Och de här breven blir allt mer jag, jag kommer inte ihåg vad han heter Leonard, här jag för mig. Ja. Och de här breven blir allt mer psykotiska ja. Och de blir allt mer Varför typ, svarar du inte på mina brev heller? Varför håller du dig undan ifrån mig Och sen när man till slut ska möta den här killen Det är helt alltså, Jag är så jävla livrädd för honom överhuvudtaget ja. Jag har nog aldrig, aldrig skrikit lika mycket Som en liten liten flicka Som den där, den där besörken Kutade ut från dörren i första GSH <laughs> Men det är inget skräckspel Men det var väldigt roligt För då vi var det jag och en tjejkompis som satt och spelade Och båda två skrek som nioåriga flickor Och slängde kontrollerna i luften Sen dog vi Inte helt oväntat Nej, nej, nej <laughs> Ja, ah, herregud Nej, men de skyltade faktiskt lite med I början av utvecklingen GSH Att det skulle vara skräckens lag och det får jag såg, det var väl liksom mörka miljöer lite hängande lik och då kanske när jag började cirkusera, men sen, det var ingenting som var ren skräck, men det var tydligen lite skräckenslag enligt om. Ja, en enligt om i alla fall. Jag uh, skulle kunna ta en, en fin liten anekdot. Uh, jag och uh, en expojkvän till mig uh, han skulle få prova att spela signing till tre och han är då en fegis. Ah. Han är uh, väldigt, väldigt rädd för allting. Uh, spel och filmer och sådant. Eh, och klarar typ inte av att titta på skräckfilm eh, Han klarar inte av att se den här Hide and Seek Den, den, var... Ja, den var alldeles fräskig Fick vi stänga av efter halva Oj. Eh, Men i alla fall så skulle vi, han Prova att spela senare till tre Och eh, vi satt och spelade ihop Och eh, jag ger dem det här tipset Att du måste ju stänga av eh, Om du stänger av ficklampan Så ser inte monsterna Då kan man smyga förbi dem ja. det gjort, Så Han stänger av ficklampan Och sen går han in i ett eh, kolmörkt rum Ja. Och jag bara, men du kan ju fan inte stänga in stänga av lampan i ett kolmörkt rum. Det förstår du ju själv. Liksom. Ja. Det gäller ju bara när du inte när du faktiskt kan se utan ljus. Kan ni säga, ja, så drar han på den där lampan. Och verkligen rakt framför honom så står det sådana här saker med jättestora knivar i händerna. Och det är nog en av de första dom vi har sett. Ja. Och båda två skriker som fan båda han och jag eh, för att ha upp oss innan och så. Ah, var det jätterädde. Och båda han och jag skriker som fan och jag bara så, och han och vad gör han i den här situationen? Slänger klockan. Släcker lampan. <laughs> och jag. Bara, vad gör du? Spring! Och så börjar vi springa i komplett mörker i det där. Åh, oh, härligt. det är grej. Ja, vad skönt. Ja, det är härligt. Man, men skräckspel är faktiskt riktigt ett spel som fungerar som ett singleplay-spel där man kan faktiskt njuta av att vara flera. Att en håller i kontrollen och resten är åskådare. Det funkade jättebra för mig i Resident Evil 1-remaken på Gamecube. Vi satt ett grabbgäng på fem personer och alla var liksom livrädda och helt uppslukade av upplevelsen. Vad spelar ni då, så du? Resident Evil 1-remaken ja. till Gamecube. Det är precis det som Swedish Dante säger här nu nämligen. Jag kan säga att Resident Evil The Remake till Gamecube skämmer skiten nu mig. Men sådana spel ser man inte de mer. Nej, det är, det är så genialiskt gjort. De tog den här lite cheesy Resident Evil och liksom la till riktigt äckliga moment och Ja, det är ett riktigt bra spel, rakt av. Så har ni en Wii eller GameCube, eller det kommer ju till och med som Wii New Control, det första remakeet så har du ett Wii så antingen köper du begagnat till GameCube, eh, eller så väntar du tills Wii-versionen med New kontroll kommer. Ja. Ja, så skrattar jag lite igen som, <laughs> som läser kommentarer samtidigt och inte riktigt hör vad du säger. Eh, ny version till Game Wii hörde jag precis. Ja, det, det kommer en, en ny version av Resident mm. Evil 8, the remake. Till Wii med ny kontroll. Kan ju vara intressant. Ja, nej, det kan Det kan ju Jag tycker fortfarande inte om resten. Det vill fira sån kontroll. Nej, men alltså, nu, ettan fungerar ju inte alls. Det är låsta kameror och och Det är typ mång det är antingen hater eller. Du tror du att kontroller. det här kommer till typ att eliminera onödigt viftande. Då är du, du är ju naiv Nej nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Men jag förstår inte riktigt hur siktningsmetoden ska gå till med en wii -mote, Men det är väl bara att hoppas att de gör något vettigt av det. Det verkar ju funka bra i Pikmin-spelen, så varför inte? Vi får se. Kvark säger det här, till fyra mode jag rustit dåligt av att spela igenom fängelset och sen är jag upptäckt att jag skulle behöva spela igenom det igen fast med mörkare värld så blev jag totalt nedbruten. Och det är väl en sak som har Aha, jag har jag hänt oss alla i olika <laughs> spel. Det är också en del av en latmask-version egentligen av utvecklingen att man måste spela genom samma områden fast i värre än det var första gången man spelade Ja, det är, det är hemskt faktiskt Och så får utvecklar krarkdumma folket som slog på mitt fönster när jag spelade Silent Hill Det var skitligt. <laughs> jag kan tänka mig att du blev väldigt rädd Det skulle jag ha blivit eh, Blönt, sa Jag droppar förbi endast för att påpeka att jag som vanligt kommer att lyssna på det här senare på bussen Uh, och sen måste jag påpeka att Malin måste över På sitt engelska uttal och droppa droppar speltitlar I förra avsnittet var det ju plågsamt Och pinsamt att höra henne försöka uttala Vagrant story Fast lite gulligt antar jag Vagrant heter det ju egentligen Okej, okay. jag har ingen koll så jag kan inte rätta dig För du, Jag skulle du vet... vilja säga Det finns en viss skillnad på mellan uh, speltitlar Som jag lärde mig uh, i min ungdom Och speltitlar som jag har lärt mig idag Ah. Uh -huh. För att just Vagrant Story har jag lärt mig fel och kan därmed heller inte uttala rätt. Ja, ah, det går inte att ja. Nej, det är Nej. samma sak som jag trodde att Sephiroth jätte länge hette Sephirious. Okej, okay, att det var okay. ett IO där. Ja, det var ett IO där någonstans, mitt i Sephirious. Men Vagrant, Vagrant eller Vagrant Story ska det väl vara? Anta jag. Eh, för övrigt så sänds inte det här programmet på engelska. <laughs> Nej så jag tror ingen så starar Men då är jag en liten så här, lite off topic fråga. Det här med att säga Resident Evil 5 eller Silent Hill 4. Teoretiskt sett så borde ju det vara fel. Det är väldigt fel Man egentligen. Borde säga Man Resident borde Resident Evil 5. Ja, exakt. Silent Hill 2. Men det, siffrorna det fick jag lära mig i helgen att siffrorna är det svåraste du kan avvärja från ditt modersmål. Att om om du helt spontant du, det är ju ofta det är inte ofta du är spontant på ett alltså ett språk som inte är ditt första ja, språk börjar Det är väl samma sak som saken. att jag fortfarande säger Final Fantasy Versus 13. Ja, exakt. Istället för Final Fantasy Versus 13 ja. som ju logiskt att det borde vara. Ja, så det, det är svårt att avvärja just siffror på sitt modersmål, fick jag lära mig. Och det ja. stämmer ju verkligen speltitlar. Ja, det var ju spännande faktiskt. Mega var... Man 9 liksom, det går Det, det, det är svårt. Men, Men det, äh, vi... det, är väl bara det är väl inte mycket att jag åt det. Nej, precis. Det är jag vet. Alltså, jag jag tror sett... inte jag vet någon som går ut och säger de engelska. Nu det jag har... Folk hade nog trott att den personen var dum i huvudet. Då. Jag har faktiskt stött på. Jag älskar ju det här spelet, alltså det här som kom till PlayStation 1. Uh, PlayStation 1 säger man faktiskt, nu förstår ja. jag det. Ja, men Bando. det är för att det heter ONE. Ja, precis. Ja, men det här spelet som kom till PlayStation 2. Uh, PlayStation 2. Uh, det ser jävla bra det här uh, Final Fantasy X-2. Uh, <laughs> jag tycker det är uh, a ja. Jag det, är, nej, det, är, det är lite... Det har blivit knepigt på vänster sätt. Vi får väl tacka Blunt för att... Eller Blunt, eller hur han nu vill uttala sitt namn för att han lyssnade efterhand. Det är kul att ha sådana ja, lyssnare Ja, jag tänk, du vill tacka. Jag tänkte säga språkpolis. är <skratt> <skratt> <skratt> ni ska Nu ska vi snarare an försöka vänja med mig med hur jag använder mig av akademiska termer i tid och otid som inte är riktigt så säger jag fel. Så jag säger temperament istället för någonting som jag tänkte säga. <skratt> <och> så <sådär där. skratt> Ja. Willy som har börjat spela på lite spik för att visa att he is the cool Pearl säger, eller han är inne på det här säger att nya skräckspel kommer som Kriki just sa att anspela mer på det psykiska skräcken eh, ljud och mörker, liksom det finns där, men var liksom, det finns där, men var okej, okay, uh, jag kan ge några speltips, mm -hmm på just det temat. Först och främst Penumbra. Det är några... det vi egentligen skulle prata om vad i framtiden ja, jag vet. Vem, vilken jag vill bara säga den här frågan till. Vilken spelserie tror ni kommer att få ta över för Resident Evil och Silent Hill nu när de har gått i graven? Eller kommer det komma någon ny? Jag vad säger vi liksom i framtiden någonting som kan bli liksom The King of Horror? Ja, det vill vi att ni Eller lyssnar. The King of Horror. <laughs> Kungen av skräck ah, ah, vad ja, Jag tänkte jag tänkte slänga ut några små speltips som det var någon som eftersökte samma sorts spel Som jag har bara sett Som har bara små fragment Av den här uppbyggnaden av stämning Det är två spel Först Penumbra Collection, i och för sig är det tre spel Det är det läskigaste jag spelar på år och dagar Och det är inget liksom skjutande alls nästan Och som vanligt Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth För att den första timmarna är så stämningsfulla så att du kan skära i det. Nej, men inte Cthulhu. Jo, Cthulhu. Det, det är bara det som gäller. <laughs> så jag behöver uttala Cthulhu. Ja, ja, eh, om vi ska vara lite nördiga så enligt sägnerna så går det inte att uttala hans namn rätt om man inte har nio tungor. Så du får säga exakt hur du vill. Uh hur? Då ska jag säga Lennart. Ja, det, det, det, kan, det. Vara så. det kan vara så. Uh, säger också Jag tror att Sephiroth uttalades Sephiroth. Sephiroth. Ja, precis. Ah. Sephiroth. Ah, ja, teoretiskt sett så är det japanerna som kommer på det och de uttalar uttalade Cephalos för att de kan absolut ingenting. Nej. Så <skratt> vi men, kan äh, köpa det istället. Ja, vi är Vi skulle... hade faktiskt en gäst i det här programmet som vi kanske skulle kunna ta och någon gång. Ja, vi tar en låt, ni får fundera på frågorna. Tänk på vad 17 som kommer att ta över som det här stora. De har också som men Winter, det kanske kommer. Och så länkar till Youtube, men vi kan inte titta på Youtube på den här dagen Nej, det är fel då. kan inte hjälpa till med. Men någon annan kanske kan. Yes. Uh, Swedish Dante då ska jag säga Jag håller helt med kricke Jag gjorde precis samma med Resident Evil The Remake Jag spelade och tre polare satt och kollade på Jag var är Det Är ni säker på att ni inte gjorde det ihop? Nej, faktiskt inte <laughs> eh, Det var i gamla Söderhamn Inte, ja, inte nuvarande Falun Jag inte att inte kommer ifrån sådär Han kommer från Falun Jag har koll Jag stakar alla våra lyssnare Ja du gör det oh, Det är min fritid <laughs> <laughs> Det är därför jag har så mycket Nej Men eh, vi drar den här låten Återkommer med eh, vår kära gäst Eh, och, eh, vet ni, du vad vår gäst heter? För jag nu, vet vad vår gäst heter och Varför tänkte vill jag... du inte säga? Jag, ja, jag det kan vi säga Jag tänkte att vi skulle ha en lite så här cliffhanger Eller lite, dra ut på spänningen ah, okay. <laughs> Ja, okej, cliffhanger ja. Vi tar gästen efter den här låten helt enkelt, Och funderar på hur framtidens skräckspel ser ut Och vi, om det finns en befintlig spelserie Så kommer de ta över tronen Det är lite det jag är rädd på jag vill, jag vill ha heads up Vad tar yes. över tronen? Yes. Så här kommer... Eh, Temat ifrån Penumbra. Penumbra som jag inte tror du talar så. Eller du hoppar på bra uttal. <laughs> ja. Penumbra. Ja, Penumbra. Här kommer temat. Där får man spela till dumma grejer man... ja Förlåt. Vill du spela det nu så ser jag slut avbryta. Ja, droppa datorn. Du! Ja, Hej. det är det just det. Nu, så nu, är vi nu, bör... nu kör vi. Temat från Penumbra. Penumbra! Mm. sneaky bastard songs som slutar fast det är asom långt kvar på dem. Det går bra för oss idag. Kristoffer, yes, det? you gotta love Youtube. För vi, måste, vi kan inte ha fel själv utan det är tekniken som alltid krånglar. Det är tekniken som alltid krånglar för att det, vi kan inte använda oss av USB helt plötsligt för USB-grejen är helt fukt upp och vi har ingen mus och sen ni går inte ut och äh. inspelningen krånglar och jag vet inte var. Wine, wine, wine. Men äh, det är väl skärmen. Ni hittar väl äh, få TV-spel och radioprogram som äh, sändes, som är så här live. Så här så, så här jävla live. Yes. Vi svär mig med direkt sändning och stolt över det. Ja. Snopp <laughs> det, det var det värsta du kunde komma på. Nu har du liksom satt hela Faluns lokalbefolkning och radiolyssarna där de ute satt, De satt äh, kvävde Tofssarna i halsen. <laughs> <laughs> ja. Hembränningens vi uh, har en gäst med oss för tråden hoppas jag om vi lyckades koppla rätt och ringa rätt och göra allting rätt. Yes. Uh, men du kanske vill jag presentera kan presentera och... vår gäst innan han får uh, en syl ut så att säga. Mm, det. Uh, det är ingen mindre än Kristoffer Radsby uh, från pixelplay.se men som även pluggar till interaktionsdesigner i högskolan i Kalmar. Så han är väldigt insatt i just det här med spel. Och han är väldigt insatt även i speldesign. Jag känner ni till och med igen det namnet Så jag säger välkommen Kristoffer hoppas vi Hej hej hey! Ja det funkar vi Christopher. Woohoo. Yes hur står det till Den här sena Måndagskvällen Jo det är bra Det är, bra. Det är härligt um, Vi tänkte ju fråga ut dig lite så här i förhörsstil Om hur du tror att framtidens Skräckspel kommer gå I liksom vilken riktning och allting det kommer gå Har du några här Några spontana tankar Just. Ja, jag har ja, tänkt lite, inte jättemycket, men det mesta har jag tänkt på, som hela K-funktionaliteten är just inne ut nu, så tänkte jag att det kommer antagligen fulla skräckspel som följer samma anda. Men det man bör fråga sig dock är om skräck verkligen är simla läskigt när man spelar det tillsammans. ja Vi har ju, ju Let's For Dead som ett uh, tydligt exempel. Uh, det är inte läskigt, det är ändå skräckspel. Ja, men det kan jag hålla med om. Det är mest för att upplevelsen i skräckspel har ju väldigt mycket till vem det är som spelar. Många är ju inte rädda. Liksom. Nej, som jag som inte tycker att kondem är det minsta läskigt medan jag vet att det har skämt ut ur många andra för att det, det, de, de, de teman som ska vara läskiga där anser inte jag vara läskiga. Ja. Så kanske är skräck någonting väldigt personligt. Väldigt personligt skulle jag säga. Jag tror att det finns sätt att kunna spela Coop utan att uh, förstöra den inlevelsen Eller den upplevelsen man har uh, Jag tror jag. jag kan tänka mig ett speläg där hela kampanjen Går ut på att arbeta tillsammans utan ens Att vara nära närheten av varandra Till exempel att man endast håller kontakt inom en, genom en walkie-talkie Eller att, uh, ja, att Ett scenario där två spelare Placerar sitt i ett, uh, ett hus Eller någonting där deras enda hjälpmedel Är deras vän över själva Radion liksom ja, Det hade kunnat vara ett, ett jäkla stressmoment Kan jag tänka mig Ja, jag kan tänka mig på typ, situationer där uh, spelarna faktiskt kommer att se varandra genom typ byggnader eller någonting och den ena spelaren ser den andra spelaren och det kommer en fiende som börjar närma sig hans medspelare liksom, och måste förmedla det här över löst liksom. Ja, och beskriva utvägar lika, ja. Eller säg det här att lamporna liksom går ut i, för en spelare som slås mot en boss och är helt blind och bara kan förlita sig på Killen i andra änden, liksom, eller personen i andra änden. Som... Ja, typ kartbeskrivning allt möjligt. Liksom. Ja. Skulle kunna, skulle kunna, fast det kräver väldigt mycket av spelarna, oss ja. ja, det gör ju absolut, och det kräver ju om inte annat att det är någon man som man bryr sig om, så att det inte är någon random tysk 13 åring som man bara kommer att hata. <laughs> jag, vet, jag vet inte hur, liksom, hur uh, spel kommer att vara för mycket liksom. beskittat. Om tillverkare skaparna skulle vara över toppade, jag tror det skulle vara riktigt grymt Ja faktiskt, jag håller med, kooperativ skräck har väl inte utnyttjats i så stor utsträckning, det är väl just som du nämner Left 4 Dead som har börjat nosa på det här och kanske några enstaka andra spel, men det har inte blivit den här eh, lågt temposkräcken utan det är ju oftast den här högt tempo skjuta massa ja, ja. i horder Man skulle ju kunna ha moment till exempel där personen från uh, walkie-talkie bara försvinner eller typ hans röst förvrängs liksom, typ hela Men psyk mänskliga psyket börjar förfalla liksom totalt någon annan kanske skulle ta över någon röst eh, dator som tydde och styr någon annans röst eller någonting Precis, man, helt man, en, en, man använder spelarna för att syka varann helt enkelt Ja, man skulle kunna göra mycket liksom. helt plötsligt läggs ett filter på, på någon annans röst och var det bara sitter en samma person som snackar liksom ja. Ja, Kan man lita på den här kan man inte göra det hade faktiskt kunnat vara en riktigt bra grej Ja, så, men jag, det är själv jag håller på att fila på idéer som jag sen utvecklar till koncept hemma liksom. men det, ja, jag tror att det kan gå men jag vet inte hur mycket pengar du skulle få det skulle... Man vill ju inte göra spel som ett för läskigt för spelar. Nej, nej Nej, absolut inte det är, det är ju nästan så för mig och penumbra alltså jag, jag klarar väl av Jag kanske spelar snitt tre timmar men nu liksom är jag på den här gränsen att det är mer plågsamt psykiskt än vad det är njutbart av den skräck jag får Så jag sitter där och liksom vill ta igenom det för att uppleva allting Men det är som du säger, man får ju inte göra för läskigt men inte det också lite det här med att de möjligheterna med en lite mer lågmäld just det här att den blir jag tycker att lågmäld lättare blir psykiskt påfrestande än vad de här high tempo skräcken blir. Ja, jag håller med. Ja, så. Man typ bara tittar på japansk skräck, på alltså i fin väg för den här psykologiska skräcken. Det har byggt det jag också. ska och göra så här lite grann snabbt att jag ska dra ner mig och krikkes telefon eller där och försöka dra upp masten så ska vi se om vi hör det lite bättre Kristoffer ja, men. ja, ja sådär, nu, det så där nu så ja men om vi, om vi kan liksom uh, vad, vad är det du blir rädd av i dagsläget vad är det som just skrämmer dig som du kanske skulle vilja spinna vidare på i framtiden uh, ja du senast skrämde mig det är också penumra serien då Speciellt det här, det finns ett moment där man spelar och går ner i en liten grotta typ, så är det så här ja. som kryper omkring, det var nog det att jag varit med om. Jag har lite så här spindelfobi också, så det var <här> riktigt riktigt läskigt det. Ja. Men typ användandet av ljud, det är typ nästan allt. Eftersom det, är, alla, det är oftast väldigt mörka i alla speckspel, så att det är ljuden man måste fokusera på. Ja. Det är något nytt gameplay-moment man kan fokusera på Ljud känns ju ändå som att det har blivit väldigt underskattat i en just vår, den här generationen då allting så mycket ska handla om grafik och hur mycket ljuseffekter man kan klämma in på ett och samma mon slämmiga monster. Ja. För i alla är ju en stor stämningshöjare. Ja. Och det har de ju förstått som du säger, Kristoffer, i penumbra just att de har ju, det är inte så tekniskt avancerat grafiskt men just ljudmässigt är det ju extremt skrämmande för det är alltid några små viskningar runt om hörnen och det är gnisseljud och de där spindeljuden och allting så man är liksom alltid på helspänn och känns det som man ja jag vet inte men det är nog bra just det där med röstförvrängningen också det är så starkt ljudmässigt och att förvränga rösten till någonting nästan demoniskt det skulle ju skrämma skiten ur någon när man tror att man Prata med en vän Så det, det är väldigt smarta idéer där med, med just ljudet Och röstförvrängning och allt det där Och kooperativt, men du tror Tricky inte Tricky att... sitter och antecknar här på sitt block Som han har märkt, idéer som jag ska stjäla Ja, så jag kommer gå till djup till Något svensk spelkontor här Och introducera en idé som... Det här radioprogrammet finns inte ens it's, it's all a big scheme Ja, vi vill åt dina spel Tackar <laughs> Nej, men alltså du får gärna berätta någonting om du har små, du behöver ju absolut inte avslöja för mycket, men om du har några små planer på något skräckscenario, förutom just det här med röstkommunikationen och kooperativa. Är det någon spelidé du sitter och filar på som du skulle vilja se bli verklighet inom en snar framtid? Ja, faktiskt. Jag filar på en just nu, förstås. Det har ju lite med det jag redan berättat om. Men ja. också att, att ljuset ska vara en då sätt att eh, skuggor till exempel skulle vara monsterna i spelet. Och att spelarna inte märker att de ska ha mitt under något moment. Liksom. Vilket tvingar spelarna att vara i mörket och måste med radion kommunicera med den andra personen. Ja. ja. ja men så det är det blir inte finbast stark visuellt, men det är helt klart att det går att göra. Liksom. Och så länge man, jag tror att det kan funka. Men jag tycker ändå att det finns ju en hel uppsjö gamla klassiska skräck, skräckfilmer från eh, 60- 70- och 80-talet som visar att det är inte är kvaliteten på bilden utan kvaliteten på berättandet som ofta sitter i fokus när det gäller vad fan man blir rädd för. Ja. Mm. Skulle jag kunna tänka mig. Så att även om det inte blir starkt visuellt så kan det även bli en stark upplevelse. Yeah. Necros, vill du säga också? Eller det som Chris sa, fast uh, att han som har kontakt med dem är han som har satt dem där och ger dem kluriga ledtrådar för att komma ut. Ja, oh. ah, det är ju lite. En twist. Ja, precis. Ja, en riktig twist sådär, ja, men Det känns lite, lite Andrew Ryan. Nej, inte Andrew Ryan. Vad heter den andra killen? Atlas. Atlas. Från Barshock, ja. Precis. Men om du skulle säga om framtiden just det här Tror du att Silent Hill och Resident Evil Har har de passerat Alone in the Dark också för den delen Har de passerat sina bäst före datum Som skreckspel? Ja jag tror, de, jag tror de har gjort det faktiskt att De har ju väldigt mycket Gått in på action och hela det köret Så att det är inte så mycket skräck egentligen Och det är inte så mycket survival heller För att, Vad är survival i Resident Evil 4 egentligen? Jo du mot tusen fiender men det har du i Super Mario också liksom. Ja. <laughs> precis. skulle man kallar Super Mario Survival. Jag vet inte. Jag <laughs> är också så att hjälten i nu alltså spel är ju han är ju den som fienderna ska vara rädd för precis så att det går alltid ur, bara mer med massa vapen och grejer liksom. Vi har mm. aldrig underlägsen länge. Man tar Resident Evil 5, där behöver inte så oroa dig det var ju faktiskt en väldigt väldigt bra poäng att den här utsatta känslan att du är helt själv och helt jävla hjälplös ja. den har ju försvunnit väldigt mycket. Ja, jag har stött på den en gång på väldigt många år och det är återigen just penumbra du har typ en, ett, något slags hjärnrör som du hinner slå två slag på fienden sen dör du själv så det, där är det ju verkligen springa och gömma sig som gäller, annars är du död och det, då tyckte jag liksom det här är det här är survival horror eller också har vi det där väldigt misslyckade lilla Clock Tower-kopian då man var en liten tjej i skottsrut i kjol med en hund och du inte kunde slåss överhuvudtaget utan du var tvungen att springa runt i ett rum och försöka komma undan. Uh, ja just det, nu minns jag vilket vi menade. Det hette någonting med Haunted. Ja precis, och det fanns även Clock Tower 3 som hade exakt samma koncept och var helt misslyckat i och för sig men det gick ju upp en maling bra epinumbra. Ja. Men vad skulle du tro Kristoffer, inte ärling Nej, <laughs> Vad skulle du tro är om de spelserier som vi har sett nu på senare tid, finns det någon här som du tror kan, kan ta över tronen så att säga, ifrån Silent Hill och Resident Evil och de här gamla gamla, inom situationstecken spelserierna alltså, Jag tror inte det finns någon direkt i stu... alltså, det är ju... alltså, Jag tror scenen har mycket att säga så... mm. alltså, Det är ju penunder är... av Karlovskar det här mm, som jag en som vågar satsa på något nytt faktiskt. Oh. Jag tror att det är det som gäller. För att de andra måste köra med sin. För att alla hela alltså, moderna uh, settsräckstanger blir sånt där action och Ja. Oh. Det är inte samma sak längre egentligen. Jag tror inte det finns något. Vi, vi väntar väl lite på att det ska komma någon som stiger upp bland alla liksom. I och för sig så verkar det som att alla genren lite grann hör. fast att det är det nya actionträsket RPG spelar ju också action Mass Effect är en shooter ja. Snart så kommer ett Sing Star med boxhandskar <laughs> Mycket möjligt Nej, men, Tror du att den här avvecklingen av, av just skräckmoment i Silent till Resident Evil beror på att den breda publiken vill ha action eller att de tror att det här stora antal fiender ska skrämmas. Eller helt just... enkelt att de har tömt ut sina koncept. Ja, vad tror du Kristoffer? Jag tror, ja, vi håller med alltså, slut på idéer tror jag, och samt att det är action inne ungefär. Ja. Fast, ja, jag tror inte de har kommit med några nya idéer hur man ska kunna sätta ihop skräck och eh, kooperativa lägen liksom, men jag finns också Ring mig gärna. <laughs> ja, det, jag hoppas folk i din kaliber kommer få komma in på spelmarknaden snart och shape upp den här skräcksjöngen. För ja, det, det är som du säger i indiespelen. Jag blev jättepositivt överraskad av Penumbra och det har ju en väldigt liten budget. Ingen hade förstått det, att du var positivt överraskad av Penumbra vid det här laget. Nej, jag tror inte jag heller. Jag tror inte det riktigt har framgått. Nej. Jag att vi får döpa ombloggen till det. Till Pen Penumbra eller skit. Uh, nej men sånt Det är sånt det behövs satsas på Och ja, som du säger det är ju spel Och det behövs ju inte mycket budget För att liksom få ett sånt spel att funka Och om du skulle ha mycket pengar på det Då skulle det kanske bli ännu bättre Beroende på Så jag håller med dig Det är sånt som det behövs satsas på Robin Foxo säger att Winter kommer att ta över Och det har han sagt ungefär 3-4 gånger nu Så vi måste väl säga Winter kommer ta över ja, eller vadå? Någon gång. <laughs> uh, Jag vet fortfarande inte vad det här är för spel Men det kommer det säkert att göra Ja absolut Ja uh, ah. uh, Men nej, Chris Vad tror du eller Nu har vi pratat om vad som har skrämt dig Och vad du tror kommer skrämma dig i framtiden Men är det något Är det någonting som är outforskat Inom skräcksjangen Någonting som bör tas upp Något bortglömt mm. Ja du det är fråga. Det Jag tänkte också att... är det? det där var ju en sanslöst såhär, Kvasi filosofisk <laughs> fråga <laughs> ja. ja men du, du har ju varit inne på Mycket små, smarta just spelmomentet det här med ljud ljus och allting. Men är det ja, någonting nej. vi inte har tänkt på? Kanske känsla eller något sånt? Kan ja, du tänka jag dig? tror det att um om det är så är det ju sinnen liksom. Ja. Så att, ja. Ja, det är ju visuellt är ju en precis, eller ja, kan göra det bättre men jag vet inte. Ja, kanske jag, skulle, ja. jag vet inte riktigt hur man ska kunna förbättra, det i alla fall att sätt, använda Men bättre liksom jag tycker inte att det är riktigt Ären. Inte ens i, alltså i någon genre tycker jag inte om den är riktig där. Eller när det gäller ljudavdelningen. Metronom fick ju aldrig någon release så det är skits. Vad var det? Det var ju det här spelet som skulle baseras basera helt hållet på ljud i en 2D-miljö som såg hur bra ut mest från för de kom ut på kanske fyra år sedan utan hon Sen så cut the findings. Ja, vi, vi får hoppas på mer sånt helt enkelt. Mm -hmm. Mm -hmm. eh, är det någonting som du tänkte, tänkte säga Chris Är det någonting som du känner att det här får absolut inte göras Något mer, det här är så done and over with Ja Alltså jag tycker väl, alltså, Även fastän vi vill 4 och 5 Dead Space, Alone in the Dark var det helt okej men jag, alltså, jag tycker inte det behövs Det som spel alltså. mm. Mm. som Jag älskar speck, eh, Det är precis det enda som kan få mig verkligen Tjäna inlevelse eh, och, ja, jag vill ha något mer som är starkare, ja, liksom. Jag håller ju själv på att göra en studie i en del, eh, just eh, konceptet kring det. Ja, liksom. ah, spännande. Att, ja, något som eh, faktiskt påverkar eller tvingar eh, spelaren då, att använda alla sina sinnen för att kunna med, även fast att inte kanske klicka på eller smaka. <här> <här> Så då borde man i alla fall kunna använda det visuella och, och själva alla, alla ljus för att delarna känna ännu mer. Ja, mm. oh. ah. det är liksom inte helt klumpigt också. Alltså. Kontrollvisat. Alltså. Nej, kontroll är ju mycket. Resident Evil 1 hade ju mycket skräckmoment just att kontrollen var så klumpig. Det gjorde ju Silent Hill också som sin grej. Det skulle ju inte gå spelare, det var ju det som var paniken. Ja. Ah. Mm. Men det kanske man, vi kanske kommer förbi den biten nu för tiden. Man kan faktiskt kan göra det utan att Göra skick utan de för den skulle behöva göra en crappy kontroll. Ja, absolut. Det tror jag. Det är ganska kul till vi lanserar en konsol som faller sönder medan man spelar den. Så man <laughs> måste liksom ha det som ett moment med sig. Att man kanske måste stanna lite då och, då och bygga ihop kontrollen igen. <laughs> ja, det, sku... det är stressmomentet. <laughs> det skulle vara ett stressmoment. Kanske en risig bil för att ta sig igenom en Marux-skog. Där är det. Ja, det var intressant att höra vad du hade att säga, Kristoffer. Det var mycket, väldigt mycket intressant och synpunkter tyvärr så blev ju eh, intervjutiden lite lidande av våra andra tekniska problem, men eh, ja. som jag inte det var våra tekniska problem utan det var någon annans fel ja det var någon annans fel allt är någon annans fel <laughs> men vi får tacka så hemskt mycket för att du ville medverka och bidra med denna extremt eh, intressanta och tankvärda Åsikter. Precis, vi kommer att eh, ringa upp dig igen någon gång när vi har mer om skrik eller någonting annat. Och om du får det här spelet lanserat någon gång om ljudgrejerna så tänker vi ta ut eh, PR-pengar från dig. Ja, exakt. Som att vi har pratat om det här nu så att eh, vi har ett eh, jävligt högt arvod här på Game Station. Vi har många lyssnare. Ja, exakt. Så var beredd om det kommer två väldigt feta fakturor helt enkelt när det här spelet är väl gjort. Så tack så mycket än en gång. Det var jätteroligt att ha det med. Ja, tack så här. Tack så mycket. Hej. Hej. där, då ska jag justera om allting tillbaka till våra normala nivåer. Det var ju lite synd där att det var lite skrapigt. Ja, men det är överkomligt så att säga. Sånt händer, säger man. Ska jag se här vad folk säger... Nu ska vi se. Åh gud, lilla mus som inte vill. Eh, Clark säger, jag vill ha något spel med någon tunn typ som lägger runt i skuggorna och skrikgråter och kanske ibland tittar på den, men man får aldrig se den. Eh, och det tyckte jag ju också lätt läskigt. Och apropå den här frågan som du ställde den där jättejobbiga, där du sa att ehm när eh, eh, eh, du sa om det här med vad som var outforskade territorium på Moment, ja. så ville jag direkt säga familjeband Yes, jag tycker det skulle vara ett väldigt intressant Sätt att, fast då måste man ju verkligen spela I den här relationen väldigt länge Så att man faktiskt bryr sig om personen i fråga. Uh -huh. För jag menar säga att du har ju familjeband Jag menar i vad som nu för tiden Heter Fatal Frame 2 Men på den tiden heter Project Zero 2 äh, Finns det ju äh, Där har du ju din syster Och hon försvinner ju, så henne måste du leta upp Oh. Och i den första så har du din bror och Han försvinner så han måste leta upp Och första säger har sannit Hilde, försvann din dotter Så måste du leta upp Men Det har liksom ingen mer relation till dem än att Det här är min dotter, jag måste hitta henne Nej, yeah, exakt Men tänk dig den här då. Om du verkligen bygger hela spelet på att vi må Du måste ha en tät kommunikation Eller för den delen att man kan spela co Och en tät kommunikation med den andra medspelaren Som kanske är ditt barn eller din dotter Och du verkligen bygger upp en Där hon behöver dig och Inte så på det här dryga sättet att hon måste bli räddad Så att man hatar henne och vill lämna henne i låda Liksom att hon är hela tiden Utan verkligen att du får en relation till den här personen Och sen mot slutet mot spelet så visar det sig att Sista bossen, åh nej det är din dotter Det är hon som är jävla och är återfödd Vad ska du göra nu ja. Kan du verkligen skjuta henne i huvudet när hon sitter där och tittar på dig Med stora våta ögon och säger Men pappa ja Fast just som du säger, om det skulle vara en annan spelare eller AI, så liksom den andra spelaren måste ju ha något slags nöje att också spela som den här rollen. Och jo, precis. Nej, men men säger att, att det inte skulle vara det utan säger att det skulle vara att det är två personer så att säga. Som, ja. du, du spelar spelet som co-op, två personer. Ja. Eh, och sen så visar det sig att på slutet att det är en av er som liksom är the bad guy. Ah, okay. Och då får ni helt enkelt sista bossen blir att ha hjälp varann, när man har litat på varann genom hela spelet. det Ja, ganska olika klink. slut beroende på vem fast som... det känns inte som att det hade bara varit... Ja, olika slut beroende på vem som vinner och ja. sen kanske att det är olika människor som blir onda beroende på, typ så här om man hoggar alla ammunition och typ slår den, <laughs> då blir man ond för att man inte ja. delar med sig med ammunition vilket är det värsta jag vet. Dark side points liksom. Ja, precis, dark side points fast det behöver ju i för sig inte vara ett skräckspel men det är just det här relationer men det jävligt jävligt svårt. Ja, det är faktiskt um. det men Eller jag vill, jag vill gärna se en utveckling Av artificiella, den artificiella Intelligensen så att det gör så att man liksom Kan känna för karaktärerna istället för att bara Gud vilken är AI den här bara vägen Ja precis och nu ska jag redan igen ah. Ja exakt jag vill ha någonting Som tänk om man har sett en tv serie tillräckligt länge Så att man riktigt är fäst vid karaktären och en, och en karaktär där dör Ja precis man sitter och bara nej Den känslan vill jag ha jag Eller som fick... när Billing röstades ut i Robinson Jag ska ju bara titta inte alls på Robinson jag säger det blev, Nej. Det, det blev det blev <laughs> <laughs> nej, nej, men eh, något sånt liksom tänk dig jag blev faktiskt lite sur när eh, Iris eh, dog. Nej, nej, nej <laughs> när Louis Sera dog i Resident Evil 4. Jag tyckte mest för att han hade så skärmig karaktär. Ja jag gillade också honom, det var därför jag tänkte att han kommer att dö För att här har hon lagt ner alldeles för mycket tid på hans de första dialoger För att han ska ja. kunna leva så jävla länge i det här spelet ja. Bara de har inte tillräckligt med fantasi för att fortsätta den här genomtänkta dialogen genom hela Så minst på något skräckspel så borde man ju kunna få se någon eller några filmsekvenser Där man ser att man är bevakad av någon, exempelvis en skumt typ som den Eller ett monster som förföljer dig det har vi väl sett i ett antal spel nå några gånger? Oja, oh oh ja Vi har Pyramid Head. Vi har Pyramid Head, ja, och då har ju Forbidden Siren som bygger hela spelet på att man ska kunna se ur, ur eh, monsternas ögon. Det gör man även i Call of Cthulhu för jag måste nämna det som alltid. Ah. Eh, då ser och jag, man... jag ska inte säga någonting för jag säger. Säg till två hela tiden, ja. Ah, nej, men då ser du ett monster ur dess ögon flera än en gång. Ah. Olika monster. Det förklaras med huvudkaraktärens telepatiska förmågor på något konstigt vis där i slutet men i början är det väldigt skrämmande när man ser att någonting kollar på dig från ett ställe som du inte ser så mycket av ja. och sen ser du någonting som swishar på dig långt ja. sånt gillar jag det har ja, också varit spännande Ja absolut, så jag, jag hoppas på mer sånt Uh, jag vill ju också att, jag tror att det var Krak som här uppe någonstans sa att hans kompis hade fått ett virus i sina, sin dator en gång som gjorde att det lät som att någon satt och viskade varje gång han hade högtalarna igång. Oj. Och det kan ju säga, hade det hänt mig, då hade jag ju eh, ligget ja. sönder datorn i småsmulor med en yxa och bränt den. Ja, jag satt eh, på tal om sådana jag säger, det har ingenting med teknik att göra, men de få gånger man blir just paranoid, det är ju när saker händer och man är själv och man är ingen liksom, händer det där? Ja, jag vaknade i morse av, jag har ju låsta rum i min lägenhet i en ätta ja. från det, det, och jag vaknade i natten av att någonting slog i väggen i ett av mina låsta rum. Oj, då skulle där jag då skulle jag, typ, då skulle jag typ antingen fly eller illa fäkta, ja. äh, men det kan ju jag tänkte, ja, men det är förmodligen så är det grannarna på andra sidan som slog i någonting i det ja. angränsande väggen för det ekar ju hela mitt rum ja, eftersom att det är helt tomt, men det var äckligt jag satt i en soffa och eh, eh, den öppna spisen var öppen och plötsligt slås den igen, dörrarna Oj. med sängdörrarna och jag tänkte oh! Va? Och det var liksom inte någon liten klick Utan det var smack rakt igen Sen två dagar senare förstod jag att det berodde på vinden Ja, vakdrag det, ja. det, det är sådana saker, man kissar ner sig Och bränner ner huset för. Man blir det. Äh, Krark fortsätter också det här Att när han fick det här viruset Så, så han att det var det var kul med ett PC-spel Som funkade så, som fortsatte Efter att man har stängt ner Ooh. Ja. ja, för fan var äckligt Det hade faktiskt varit skitkul för fan var äckligt jag var rädd man hade varit Om det i sådana fall är ett spel som gör att när datorn stängs av Så väntar den typ tio minuter Sen sätter den på igen ja. Med typ det här spelet igång Eller någon sån här spelet igång och ljuder, ja. Ja. Alltså jag, hade ju, jag eller, hade ju Eller tänk dig när du stänger ner spelet Och sen ploppa fönstret upp igen fast du är inte din vanliga spelmiljö med 3D utan det är något, ett filmat ansikte eller någonting som bara pratar direkt till dig uh. som spelar och försöker liksom skrämma skiten ur dig. Jag skulle bli paranoid. Jag kommer ihåg att du spelade Red Alert 2 med en kille och vi det två stycken och sen helt plötsligt kommer jättehögt en röst som inte vi har hört i spel eller någonting. Och så säger uh. han någonting skitkonstigt på så här ryskbrytande engelska. Och vi bara vad var det där som liksom sa till oss? Det var Ingen förklaring fortfarande så... Sånt gillar jag. Holterga! Ja, men exakt. När det är inte så självklart. Yes, yes. Det börjar bli dags att avrunda detta vårat eh, alldeles förkorta och eh, något stapliga program. och ändå eh, det är det fortfarande ingen, förutom Robin Foxer som har sagt att Winter kommer att bli det som ska ta över skräckspelsgenren. Eh. Ja, Kristoffer poängterade också att man gör det i Karl-Occasolo. Det var bra. Så om jag säger panikkänsla i skräck på högsta nivå. Som mer spel att man är instängd i ett våningshus och att man ska ta sig ut, och ditt enda vapen kan vara en Rack eller så. Ja. Som spelet från filmen Stay Alive. Ja precis, det var det faktiskt det jag tänkte på så, Men det kommer i den här skräckfilmen Som faktiskt först var skit dålig Och sen tänkte man fast tänk om Då det är några människor som börjar spela ett spel ja. Och så måste du spela klart det Om du dör i spelet så dör du likadant på riktigt ja. Och så är det en så här Playstation controllers Controls Fake wannabe på framsidan Som helt täckt i blod Och det, är faktiskt ja. ganska, det var ganska läskigt Jag kan tänka mig att det är inte är läskigt för någon som inte spelar tv Men -spel. man sitter ju ändå säger Jag menar jag har ju tänkt några gånger att om jag skulle hamna i salen till Hade jag ju inte haft en chans nej, Jag skulle aldrig palla den Psykiska påfrestningen nej, nej, nej, nej. Så det är ju verkligen såhär horror Kommer du ihåg när i gymnasiet Och jag och min tjejkompis som också var väldigt inne på signing till um, Vi hade ju sett ut Så att säga panic rooms Vart man skulle kunna ta vägen ja. Vi visste ju att vi måste ut i förorten Till ett hus med en skrivmaskin ja. Och då är vi liksom safe ja. Och det var dit vi skulle ta oss Om äh, dimman kom liksom. Ja, Och då var det panik På hög nivå Absolut. <laughs> Och, så det är ändå så ganska spännande. apropå det här spelet, då som skulle fortsätta spela sig själv, kan jag tänka mig. Animal Crossing goes uh, silent, liksom. <laughs> ja, nu det skulle vara ganska läskigt på en hög nivå faktiskt. Men vi får väl hoppas att nu många år, vad som säger spekulationer och idéer här som har snappats upp från både dig och mig och Kristoffer mm. liksom används någon gång. Just ljudmattan det har vi pratat om jättemycket nu att det är viktigt och vi hoppas verkligen att Jag kanske tror... nästa Silent Hill tas tillbaka den, den första skaparen och liksom han gör om allting och det blir ja, perfekt. Ja, precis. Jag tror ju fortfarande att ett skitfult monster som ser ut som att det liksom kräkts <laughs> ja. ut av um, en polygonklump eller något sånt där. Ja. Det, det med ett bra i kombination med ett riktigt bra ljud är betydligt mycket mer läskigare än ett skitsnyggt animerat monster som låter som Charizard. Ja, ja, helt klart. Det är, det är ljudet. Gärna när högt skrik, vrål eller någonting som är ja. helt så paralyserad. Nej, det, det... Eller fatta om man sitter och spelar vad som helst och man är inne i någon så här här form Eller att man ska spara... Och så säger att spelet kommer med hörlurar för att de rekommenderar att man spelar med hörlurar eller något annat, asäckligt. Ja. Och så hör jag plötsligt bara någonting som viskar I'm behind you. Ja. Ooh, ooh. Om det är någon här som har tagit en virtual ha haircut så kan man ju förstå... Ja, precis. Det vad... gjorde jag faktiskt igår. Ja, vad, vad ljud är kapabel till att göra. Så om ni har ett par jävla hörlurar gå in på Youtube och sök på Virtual Haircut. Det är inget yeah. där hoppa Det är, fram är ingenting som kommer ut och skrika för det trodde jag att det skulle vara hela tiden för mina kompisar är sådana men det var faktiskt det var riktigt jäkla coolt. Ja. Och jag har fått väldigt coola reaktioner från mina kompisar när de satt där. De har skrikit och slängt av sig lurarna och sånt fast det, Allting där egentligen det är hur det låter att få en virtual haircut. Ja, om du skulle vara den hos frisören fast inte. Så att säga. Ja. Så testa det när ni kommer hem. Eller ni är jag väl hemma, antar jag. Virtual haircut helt enkelt. Någonting sånt i skräckväg skulle ju få mig att vilja ta självmord, ungefär. Ja, men gud, ja Eller tänk att det, du, har, du vet att det, det kommer hör, spel kommer med hörlurar, och du vet att du liksom är possessed av en ande eller något sånt där. Ja. Och den, du inte vet om den är ond eller god, och att den kommer alltså sitta och viska dig i örat. Ja. Spelet igenom. Och varför är viskning så läskigt? För det funkar ju i så många spel. Därför att visst, jag, om någon kommer och säger låter som hi everybody så här, ja. det är det inte lika läskigt. Därför att jag vet det är läskigt när folk viskar. Ja, det känns liksom en hotfull situation nu måste jag viska. Nej, jag tänkte mer så här att det är en röst som inte är normal. Ja, i och för sig. Och för att den så. är lite förställd. Ja, det, så det blir lite creepy, jag håller med dig. Det beror ju på vad man gör. Det finns säkert andra sätt att ha. Liksom. Ja. Det är ju när folk skriker också, men jag tror att det var varit skitjobbigt att ha någon som skrek åt det. Ett helt spel igenom. Det har vi väl redan i varierande Silent... Nej, vad fan, Metal Gear-spel och sådär kan vi, kan vi klara. Ja, exakt. Men varför barn så läskiga då? Det kan man också undra. Ja, för att barn är överlag läskiga. Ja, det är IRL och eh, <laughs> online. Ja, faktiskt. Men eh, vi i programmet börjar lida mot sitt slut och vi har tyvärr fått... Eh, klippt av en halvtimme men det får ni väl dras med ändå Ja, så, så kan det gå när vi är så sanslöst live som vi är Ja, exakt Och nästa vecka hoppas vi att vi är tillbaka med lite mindre tekniska problem och ett nytt hett ämne Jättätten också. Ja, oh, det ska vara hett Det ska vara riktigt, riktigt hett. Vi pratar flamespells i <laughs> och World Leadspeak. of Warcraft. Lite speak, yes, yes. Uh, Flaming, varför är det så jävla populärt <laughs> när uh, Vi ska inte fjanta det för mycket för vi har faktiskt ett program efter oss som ska börja sända nu. Så att uh, vi får tacka allihopa som har tålmodigt, ska vi säga, suttit igenom en halvtimmes tystnad för att sedan uh, bli Över. överlyckliga när vi väl kommer i sändning. Uh, vi bättrar oss till nästa gång. Ja. Hoppas vi. Ja, absolut. Även om det inte var vårt fel. Nej. Man är inte gamer om man inte skiljer från sig på allt. <laughs> det laggar, säger vi. Ja, precis. Så ha en fortsatt trevlig kväll. Vi hörs på samma tid, samma webbbrowser även nästa vecka. Och fram tills dess. Gamer gamer lugnt. lugnt. Du lyssnar på studentradion Falun, 88,8.